3. Ми отримали обіцяну зустріч з підмайором наступного ранку. Він більш-менш розтлумачив все сказане каперанговим монотонним «стакато» у піхотних термінах, підкресливши той факт, що всі наші знання про ворожі наземні сили спираються на покращення ворожого флоту. Тож, скоріш за все, вони цього разу візьмуться за нас всерйоз. Але це привело нас до цікавого висновку. Вісім місяців чи дев'ять років тому ми мали неймовірну противагу, а вони ледь розуміли, що відбувається. Якщо подумати про їх воєвничість у космосі, то на поверхні вони взагалі мали би бути рембами. Натомість вони, вважаю, в чергу вишукувались на забій. Один втік і, скоріш за все, пояснив іншим ідею близького бою товаришам. Хоча це зовсім не означало, що ця інформація потрапила безпосередньо до туріанських видажків, що охороняли йод 4 Єдиний відомий нам метод передачі повідомлень швидшої швидкості світла – це фізична передача повідомлень шляхом стрибків через чорні діри. Але ж ми не могли знати, скільки стрибків між ЙОД-4 і ворожою основною базою, тож вони могли бути або ж такими ж пасивними, як і минулого разу, або ж вправлятися в піхотних навичках більше 10 років. Зрозуміємо лише тоді, коли дістанемося місце призначення. Ми зі збройником якраз займалися обслуговуванням скафандрів загону, коли корабель перетнув позначку в тисячу мільйонів кілометрів і мали зібратися біля оболонок. Ще годин за 5 треба вбити перед тим, як залазити у кокони. Іграв у шахи з Рабі і програв. Роджерс займалася зі своїм загоном якоюсь енергійною гімнастикою, метою якої, можливо, було лише відвернення думок підлеглих від майбутнього лежання на піврозчавленому оболонках протягом не менше ніж чотирьох годин. Найдовше ми там проводили половину цього часу. За 10 хвилин до перетину 500-мільйонної позначки ми, командири загонів, огледіли і перевірили, як всі приготувалися. За 8 хвилин ми застібнулися, наповнили ємності рідиною на милість чи у надійні руки логістичного комп'ютера. Поки мене лежачого стискало, в голові засіла дурна думка, яка крутилась в свідомості немов заряду на півпровіднику. Згідно військового формалізму, хід війни поділяється на дві категорії – Тактику і логістику. Логістика має справу з рухом війська, його годівлею і майже всім, окрім безпосереднього бою, за який, власне, відповідає тактика. І тепер ми б'ємося, йдемо в атаки і обороняємося не під керівництвом тактичного комп'ютера, а під орудою великого надефективного пацифістського кібернетичного Писарчука від окремого відділлю це слово «логістики». Інша частина мозку, можливо, не так причавлена, могла дискутувати, що неважливо, як ти називаєш комп'ютер. Це ж купа кристалів пам'яті, банків, логіки, гайок і болтів. Якщо ви запрограмуєте його бути Чингісханом, то він буде тактичним комп'ютером. І якщо звична йому функція – це слідкувати за ринком цінних паперів або очищувати стічні води. Але перший голос голові вперто казав, що, згідно цієї логіки, людина – це лише купка волосся, шмат кості і трохи жилавого м'яса, взагалі не важливо, ким він є, якщо його гарно натренувати. Тож можна взяти монаха-дзен-будіста і перетворити його на кровожерного воїна. «Тоді збійся, що ти, я, ми таке!» – цікавився другий голос. Миролюбивий спеціаліст з вакуумного зварювання, дипломований викладач фізики, якого охопили згідно актам призову еліти і перепрограмували на машину вбивцю. «Ти, я вбивав, і мені це подобається!» «Але це було під гіпнозом, мотивація така», – відповідав я сам собі. «Більше вони так не робитимуть. Єдиною причиною, по якій вони це не робитимуть, це та, що, на їх думку, без навіювання ти вбиватимеш краще. Така от логіка». До речі, щодо логіки. Первинним питанням було, чому вони відправили логістичний комп'ютер виконувати роботу людини, чи ще щось подібне. І знову почалося. Індикатор мигнув зеленим, і я автоматично натиснув кнопку. Тиск впав до однієї цілої трьох десятих ще до того, як я зрозумів, що ми живі. Тож перший тайм за нами. Правим я виявився лише частково.